Seguim a Ràdio Palafrugell 107.8 de l'FM també a ràdiopalafrugell.cat des de qualsevol indret del món i avui doncs posem la mirada un esdeveniment que, que comença avui que és l'Of Festival a Palafrugell ja fa unes quantes setmanes que sentim jazz pels carrers i eh, avuis doncs, comença aquesta nata tret diferencial no? dins el mercat dins del festival de jazz que enguany compleix recordem 25 anys. Per comentar aquest off Festival donc ens hem posat en contacte amb uh, l'IPEP i en concret amb l'Anna Teixidor, la qual hem visitat uh, aquí a, a l'Institut de Promoció Econòmica. Bon dia, Anna. Hola, bon dia, Rubén. Doncs amb uh, tu comentarem aquesta, aquest Off Festival perquè vosaltres des de l'IPEP heu gestionat doncs, aquesta coordinació. No? Primer de tot, recordem què és l'OF Festival, ben bé què consisteix. A veure, l'Off Festival va començar fa 14 anys, quan es, volia, es va començar a fer l'estrit aleshores es volia lligar de l'estrit fins al festival de jazz pròpiament dit que no hi hagués un but, un buit al mig i vam pensar que podríem implicar locals del municipi perquè a través de música, sopar, tapes, vermut hi hagués una continuïtat amb el jazz aleshores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 Amb, amb el niu, que aviat vindrà al niu, després hi ha pista de gel, després ja garoïnada i després no, ja és una roda lloc conínua que ja no s'acaba. No I, I com veieu doncs, sempre hi ha activitats, sempre hi ha coses a, a fer a Palafrugell. Com dèiem, avui comença l'O Festival. Uh, una de les característiques també doncs, és que els grups que, que, que hi participen és, és gent aquí, no? són grups locals.